35. Enigma Megaliților Încă acum 10 ani, arheologii explicau culturile megalitice prin influențele colonizatorilor soțiți din Mediterana Orientală, unde, într-adevăr, mormintele colective sunt atestate încă din mileniul al iii -lea. Nota 5. Mormintele colective minoene erau fie peșteri naturale, fie incinte circulare numite în general toloi. Se scrie T-H-O-L-O-I. Închei nota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 O religie puternică de inspirație egeană i-a obligat să-și construiască mormintele sau mormintele temple cu un asemenea consum de muncă și să păstreze imaginea zeiței lor tutelare și funerare. Figura zeiței, secura, coarnele și alte simboluri ne readuc din bazinul parizian, de la Gavrinis, de la Anghelul Ruju din Creta, în Marea Egei și chiar la Troia.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 Un mormânt megalitic trebuia comparat mai mult cu o biserică decât cu un castel și morții săi asemănați mai degrabă cu sfinții celtici decât cu baronii normali. Nota 6 Gordon Child, The Prehistory of European Society, pagina 126 Autorul apropie mormintele megalitice de micile capele întemeiate de sfinții galezi și irlandezi în același regiuni din insulele britanice. Închei nota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 Consideră că monumentele megalitice derivă din Mediterana Orientală și le compară cu bisericile creștine sau cu moscheile. După Graham Clark, ritul egean al mormintelor colective asociat cu cultul zeiței mamă a fost difuzat în Occident de către prospectorii și exploratorii minelor. Închei nota. Totuși, aceste explicații au fost invalidate de apariția datării cu ajutorul carbonului radioactiv și a dendrocronologiei. Nota 8. În engleză. Trearing Calibration of Radiocarbon A se vedea un expozeu limpede adus la zi de colling Before Civilization. După cum se știe, cele două revoluții, Carbonul 14 și dendrocronologia au modificat radical cronologia preistoriei europene. Închei nota. S-a putut arăta că mormintele megalitice... Chamber tombs din Bretania au fost construite înainte de 4.000 înaintea erei noastre și că în Anglia și Danemarca s-au ridicat morminte de piatră înainte de 3.000. Nota 9. Amintim că în Egipt primele piramide de piatră au fost ridicate către anul 2700. E adevărat că aceste piramide aveau predecesoare în cărămide, dar rămâne o realitate faptul că înainte de anul 3000 nu se cunoaște niciun monument de piatră egiptean comparabil cu megaliții Europei Occidentale. Închei nota. Cât despre complexul gigantic de la Stonehenge, el era socotit contemporan culturii din Wessex, dependente de civilizația miceniană. Or analizele bazate pe metode recente au probat că Stonehenge a fost realizat înainte de micene, Ultima remaniere, Stonehenge III, datează de la anul 2100-1900. De asemenea, la Malta, epoca reprezentată de către templele de la Tarxien și necropola de la Halsafian era terminată înainte de anul 2000. Prin urmare, nu puteau fi explicate trăsăturile sale caracteristice printr-o influență a epocii bronzului minocan. Trebuie deși să conchidăm că complexul megalitic european precede aportul egean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 Într-adevăr, întrucât structura tectonică a Stonehenge-ului pare să implice de asemenea funcția de observator astronomic, e probabil ca sărbătorilor principale să fi fost în relație cu schimbările anotimpurilor, precum la triburile Hopi și Cherokee, închid nota. În plus ca o reacție la ipotezele aventuroase, de exemplu aceea lui Sir Grafton Elliot Smith, care deriva toate construcțiile megalitice dintr-o singură sursă, Egiptul Faraonic,